Був дрібненький кволий, часто хотілося мені підійти до брата, обійняти його худенькі плечі, перелити в нього, бодай, частку своєї сили, назбиреною в мені не завдяки чиїмсь там високим велінням, милостям і благосклонностям, а всупереч їм, завжди всупереч, уперто, непокірливо, бунтівливо. Багато було суперечок про історичні шляхи моєї землі. Одні казали, що на Україні завжди панувала згода, мир і тишина. Не було ні пана, ні хама, ні інші твердили про безбуржуазність української нації. Ще й інші були в захваті від загадкової релігійності нашого народу, від якої розливається містичне світло, мов, от лампадки перед образами. А як на мене, то український народ взагалі не піддається поділу на класи. Усі часи, сповідуючи єдину віру, він завжди був незалежний у відправі обрядів цієї віри. Єдина ж сила, якій підкорявся – це історія. І саме вона виокремила в ньому три головні характери, якими він утвердився на цій землі і показав себе перед усім світом. Характери ж ці – козаки, гайдамаки і смерди». Немає значення, що слово «смерть» відоме з часів Ольги, Святослава і Володимира, а козак – тільки з кінця 15 століття, коли з українські лицарі збонизять Дніпра, мов би якимсь чарівним нечуттям, вловивши в просторі енергію і душ відважних мореплавців Колумба, які вирушили в незнані світи, щоб відкрити Америку, злагодили свої вузькі, як любовні ложа. І як кораблі нашого вічного плавання труни, човни-чайки, І відчайдушно вдарилися грудьми об мури Стамбула, Твердині нової сили, такої загрозливої всьому слов'янському світові. Згодом з'явилися гайдамаки, хоч дух їхній жив у моєму народі завжди, І кожен міг гордо проголосити «Сам собі пан, сам собі свиня». Я був козаком на фронті, смердом-людологом у чужій землі, а й дамакою, коли відвоював собі Оксану, тоді знову став смердом безпомічним. Яким буде мій малий брат? Марко сидів за столом і схиливши голову, прикусивши губу, ретельно виводив у зошиті дрібненькі, не дуже рівні літери, переписував щось з ширнетки, яка лежала перед ним. Я глянув йому через плече. «Можна поцікавитись, на чим це ти так стараєшся?» Російський твір. Дмитро Карпович задав надум. «Та я вже кінчаю. Хочеш почитати?» «У мене з математикою та біологією не дуже, а по літературі Дмитро Карпович завжди хвалить». «А пишеш без помилок?» Ну хіба ж хто може без помилок? Дмитро Карпович каже, що головне, каже, не як писати, а як думати. А може навпаки? В думках помилки можуть бути навіть корисні, а от на письмі небажані, а то й шкідливі. Як по-твоєму? Хіба ж я знаю те, що прочитати твій твір? Ось я допереписую. Ти б дав мені чернетку. Ми б разом виправили помилки, коли вони там є, щоб у зошиті вже без помарок. А я і на чистовику, так ще краще. Дмитро Карпович завжди каже, що головне не в тім, щоб не робити помилок, а в тім, щоб уміти їх виправити. І він подав мені зошит. Я прочитав. Щоб преодолеться час, разстояние от Киева до Шушинского, понадобится двое суток. А в конце XIX века а 80 суток ехал Владимир Ульянов из Петербурга к месту своей ссылки. Царское правительство хотело оторвать сыльного Ульянова от политической деятельности, а он пробуждал сознание трудящихся этих глухих краев. Благодаря Ленину, земля сибирская увидела первую маевку, первую стачку. Также впервые здесь прозвучали слова революционных песен. Когда приехал Владимир Ильич...